Първата идея за размишление е правилно разбиране на злото. Злото е силно, но чрез Бога. Но ако ти обичаш Бога, ще видиш слабите места на злото. Злото се прилепва само към тези хора, които си имат... Скрита зла воля. Злото, което е насочено срещу тебе, не е главната опасност. То никога не е главният враг. Главният враг е твоят страх. Който означава липса на любов към Бога. Няма добър живот без Бога, без Бог в себе си. Живот без Бог в себе си е зло, независимо колко добре и лъскаво изглежда човека. Няма самостоятелно зло, защото злото е вътре в Бога, вътре в единството с Бога. И когато злото работи, то Бог го е насочил отвътре, дал му е позволение. Що е злото? Остатък от много древни времена, но сега то се използва от Бога за добро, за преобразяване на падналите същества. Злото съществува, защото зад него стои една друга, много по-голяма сила от самото него. Това е силата на строгостта на самия Бог. И именно заради тази строгост, която е Божия сила, злото е зло. И поради това Можем да кажем, злото е могъща Божия сила, но справедлива, защото тази, тази Божия сила е всевиждаща. тя е всеобхватна, тя вижда дълбоките скрити неща отвътре, свободната воля е дадена за да се освободиш от злото съзнателно и да станеш истинен. Да станеш истинен. Злото съществува като символ на несъвършенството, за да може да се осъществи някога съвършенството. Причината за съществуването на злото е съвършенството. Тоест абсолютното добро. Не човешкото добро, а абсолютното добро. Защото злото и доброто са относително добро. А абсолютното добро е съвършеното добре. Добро. Това, което Бог иска. Понеже човешкото добро е несъвършено и затова до него живее злото за да го учи и да го обогати. И това добро да може да се преосмисли човешкото. И така, ако доброто не стане истинско добро, т.е. абсолютно добро, ако то не стигне до своята пълнота и съвършенство, то злото винаги ще го преследва. Защо? Защото човешкото добро не съдържа в себе си пълнота и съвършенство. То е измамно добро. И затова злото винаги ще го следи. Затова в този свят злото и доброто са смесени. Затова Бог е създал такова дърво за познание на доброто и злото. Той ги е смесил и има причина за това. Пълнотата и съвършенството на доброто се определят от един единствен закон, наречен любов към Бога. Целта на злото в този свят е да гони доброто, докато то стане пълно, истинско и съвършено добро. В това отношение Учителя казва, злото е неуморимо. Злото е неуморимо. Просто Бог му дава сила. Справедлива сила. Злото е неуморимо. И ето защо в този свят, както казах, злото и доброто са смесени. Пак казвам, доброто на човека е несъвършено. И затова то е отпаднало от съвършенството. От пълнотата на Бога. Нещо като изхвърляне. Той е отпаднал от пълнотата на Бога и затова злото е прикрепено към доброто, за да го гони и да го усъвършенствува. Това важи включително и за кладите на богомилите до край, защото накладата става много ясно. Както знаете, преди говорихме, от 3000 съвършени съвършенни богомили, има случаи, трима се отказват от кладата. Значи, тяхното добро не е било завършено. Имало е малко зло, микроскопично зло. Това малко зло не може да понесе кладата на Бога, свещения тоган. Това малко зло може да расте и след време да донесе много били, много падения. Затова злото ще гони до последно, докато в човека не остане най-малката дубчица от зло, от несъвършенство. Всяко добро, което е изгубило своето съвършенство и пълнота, подлежи на гонение. Ето защо съществува дървото за познанието. За да стигне човек до различаване. А не да се въобразява, че е добър. Добрите хора в този свят са такава рядкост, че ако направим носито, не знам дали в България ще има 10 човека. Разбира се, може би ще има малко повече в невидимия български народ, но летвата е толкова висока, че трябва да внимаваме, когато произнасяме еди кой си човек е добър. В момента на произнасянето си пишем финна карма. Не сте изследвали, а пък се произнасят. Много лесно, много хора изглеждат добри. Доброто е друго нещо. Ако злото сега бъде отстранено, тогава доброто ще бъде лишено от своето вътрешно развитие и осмисляне. То ще навлезе в застой. При това условие доброто ще стане зло. Ето защо, пак казвам, злото е създадено да допълни доброто. Защото на това добро му липсва нещо. Да допълни и да го усъвършенствува. Когато това добро се усъвършенства, постепенно това човешко добро ще отпадне. Защото в самото човешко добро липсва Бог. Тогава говорим за зло. Това човешко добро няма най-важното нещо Бог в себе си. Той има само някакви смешни претенции, от които оглупява. Затова е дадено злото, то ще задължи доброто, да поумнее, да помадрее и накрая наистина да стане истинско добро. И затова учителя казва, аз не искам да сте добри. Искам да сте абсолютно добри. Разликата е голяма. Добрия много лесно ще стане лош, при един натиск. Абсолютно добрия, в него живее Бог. Няма натиск. Той ще задвижи Бог в себе си, защото той живее по друг закон законът на любовта. Той, неговото добро не може да бъде изкривено. Така.